Євген Гуцало, «Княжа-гора», видавництво «Молодь», Київ, 1986 рік. Читає Лариса Оксенчук. Зодалеки гора княжа, як бурий відмідь, превеликий, що розлігся на березі ріки. Пливучи в човні по річці, поволеньки наближаєшся до цього сонного, горбатого ведмедя – який передні волохаті лапи витягнув низькими кручами ген-ген уперед, поклавши на них довгу морду. І коли придивитися і що вна пильніше, можна вгледіти опукле на вухо, яке й вісьні не опускається, прислухається до безмежжя простору, можна розрізнити і приплющене ведмеже око, над яким куці вії Здригаються так, як на вітрі здригаються дерева. Цей ведмідь спить на березі річки не тільки взимку, а й улітку, коли здається гріх не проснутися і не поласувати доспілими ягодами та медом диких бджіл, угамувавши спрагу блакитною річковою водою, який хлюпочеться довга шерсть на передніх лапах». Величний, грізний, він втрачає свої ведмежі обриси, коли наближаєшся до берега і ти вже не бачиш ні простягнутих уперед лап, на яких у сонному супокої лежить ведмежа гостра морда, не бачиш і могутнього горбатого хребта, а тільки гористий берег, що круча за кручою спинається до гори, а на кручах Живими зморшками брижиться ліс, який тут, знизу, з первозданною ніжністю, зеленіє шелюгою по білих піщаних обмілинах, де у святкових веселощах грає риба, і де чайки літають і плачуть, мов неприкаяні душі померлих. Тепер пливеш повз княжу гору, і не видно ведмедя, і не страшно його. Заснулої звіриної сили. Вже твою душу опанував одухотворений духотворенний, легкий і чистий простір величної річки, що в якомусь пісенному музичному екстазі струмить і стелить то зелені, то сині хвилі води. І ця серпанком повита ріка попереду нескінченна, обрієм необмежена, бо там, он на млистому овиді, вона, видимо, переливається за обрію, і ти пливеш по її пісенно-музичній течії, що взяла тебе під свою незбориму владу. Не можеш вивільнитися від неї. Та й не маєш такої душевної потреби. Вже не відчуваєш часу і простору, бо вони не те, що зникли, а розчинились у тобі, і ти розчинився в них, ставши їхньою невід'ємною часткою творячи з ними єдину сутність, ставши матерією цієї незнищенної вічної річки, яка несе тебе, і гори княжої, що не зникає, а тільки постає все в нових і нових своїх відмінах. У давніші часи, чи не такі давні роки, дід Гордій зодягав свою голову в білу хмару, що кільчилася розвіяними баранячими кільцями. Щоправда, хмару йому на голову нагнав не вітер, а бурі життя, так що хмара не синього неба, а з чорної землі, бо на землі відсвіло його чорне волосся на землі. У той пам'ятний для всього села весняний день дід Гордій у розкуйовдженій хмарі посивілого волосся, світячи лискучою шкірою дубленого обличчя, не так прийшов до сільської крамниці під Яворами, як статечно приплив на довгих вусах, схожих на Сомові. Під кучистими бровами очі старого сиділи так тихо, як до пори й до часу сидять чорти в болоті. Лиш лукаві іскорки-бульбашки спливали з їхньої карої глибини». В руці підніши для показу надутий шкіряний капшук із грішми, дід Гордій голосом співочим, як калинова сурманька, став замовляти товари, що лежали на полицях, брав їх у зачудованого лавошника,